Nyolc. Két ember fesztettünk, némi kár, de a híd érintetlen, hála a brit ezredes hősiességének. Így hangzott a tömör jelentés, amelyet a trió egyetlen életben maradt tagja, szállás szálláshelyükre való visszatérésekor kalkuttába küldött. A jelentés elolvasása után Green ezredes úgy vélekedett, hogy az ügy több pontja még mindig homályos és bővebb magyarázatot kért.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 Másik csoportot dobtak le ejtőernővel egy távol eső övezetben, hogy tartsa a kapcsolatot a tájföldiekkel. Warden pedig visszarendelték a központba. Egy tenger alatt ment érte a bengálöbből egyik elhagyatott partjára, amelyet Warden két heti kalandos gyaloglás után el is ért. Három nappal hajóra szállása után megérkezett Kalkuttába és jelentkezett Green ezredesnél.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 Hogy mi alatt műve a víz fölé magasodott, Egész mondatok táncoltak ingatag elméjében. Téld a föld, és minden, mit méherejt, és ráadásul férfi leszel, fiam, Mint a hallanám. Volt benne kötelességérzet, Tisztelte a jól végzett munkát, Szerette a cselekvést, Akár csak önször vagy mi. A cselekvés ostoba misztikájában,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 Vagy az öröngésnek ez a birodalma, hogy én hiszem, olyan pokol, ahol egy ördögi anyamé mindenféle gonosz praktikával megfertőzi a belőle fakadó érzelmeket, és ezek szükségszerűen gyalázatos eredménnyel járnak? Mondom, szőr, hogy egy hónapja töröm rajta a fejemet. Mi például azért jöttünk ebbe az országba, hogy megtanítsuk az ázsiaiakat a plastik használatára. Vagyis a vonatok porrázúzására és a hidak felrobbantására. Akkor pedig mondja el az ügy végét, a félbe green ezredes higgott hangjon. Semmi sem létezik, csak a cselekvés. Semmi sem létezik, szőr, csak a cselekvés. Látta volna Joyce tekintetét, amikor előbújt a rejtek helyéről. Nem gyöngült el. Cabályszerűen használta a tört, erre tanú vagyok.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 Kieresztve segítségért kiabált. Tehetetlenül álltam, szőr. Én sem lettem volna különb a fiúnál, én sem. Senki. Talán sírsz? Sírsz. Ekkor újra kiabálást hallottam. Sírsz hangját. Az egész völgyet betöltötte, mintha egy dühöngő őrült kiabált volna, szőr. Csak egyetlen szót bírtam kiverni. Szúrj!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 Csak úgy száporoztak a lövedékek. Magam áltam az egyik aknavetőz. Kitűnő irányzó vagyok. Eredményes volt? Szakított a félbe green ezredes hangja. Eredményes, szőr. Az első aknakránátok a csoport közepébe últak. Micsoda szerencse. Mindkettőjüket darabokra tépték. Megbizonyosodtam róla, megnéztem távcsövön. Higgyel, szőr, igazán higgyel. Én sem akartam befejezetlenül hagyni a munkát. Mindhármukat. Ez kellett volna mondanom. Az ezredest is. Semmi sem maradt belőle. Háromteli találat. Szóval teljes siker. Aztán? Aztán kilőttük egész aknakészletünket, szőr. Nem is volt olyan kicsi. A gránátokat sem tartottuk meg.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 Ma is meg vagyok győződve róla, hogy semmi okosabbat nem tettem volna. Ez volt az egyetlen lehetséges megoldás. Az egyetlen valóban ésszerű cselekedet. Az egyetlen ésszerű cselekedet, ismerte el Grénezredes.